що навкарачкин наближався до нього. «Чи не могли ви, принаймні, постукати?» сердито запитав шафер. «Пробачте, хлопці повідомили, що ви хотіли мені щось показати». шафер передав йому трубу». «Погляньте, туди. Думаю, це вас зацікавить». Сміт взяв підзорну трубу, почав наводити на різкість. Трохи нижче. Нижче, сказав Шафар, – «на підніжжя скелі». Сміт поїв трубою від мудів замку у туди, де крута скеля переходила в пологи і вкритий снігом схил. Водячи трубою уздовж схилу, він помітив двох солдатів з автоматами, а поруч із ними чотирьох собак без поводків. ж. «Порозуміло, пробурмотів Сміт!» «Я вже бачу, бачу те, що ви мали на увазі!» «Це Доберман Пінчери, босе!» «Ну що ж, пси не іграшкою, це факт!» Погодився Сміт. Він поїв трубою трохи вище і затримав погляд. «А ще прожектори!» додав м'яко. Потім знову став опускати трубу повз солдатів та собак, поки побачив високу дротяну загорожу, що, очевидно, оперізувала весь вулканічний корок. Та ще й добряча загорожа. Дротяні загорожі, спокійно зауважив шаферисну, для того, щоб їх різали або якось долали. Спробуйте, спробуйте, перерізати цей дріт чоловіче і за кілька секунд ви будете підсмажені. Стандартне технічне рішення, Напруга у 2300 вольт, однофазний струм, як на всіх електричних стільцях. Шафер похитав головою. «Ну це ж треба, а? Як далеко заходять деякі люди, захищаючи хатні вогнища? Загрожа струм, добермани. Промовив Сміт. Не думаю, що така комбінація зупинить нас. Чи не так, лейтенант? О, звичайно ні, звичайно ні. Зупинити нас. Шафер помовчав кілька секунд, потім не витримав. То що на Бога ви пропонуєте? Ми розв'яжемо цю проблему. «Розв'яжемо. Коли настане час?» Безтурботно відказав Сміт. «Зебто ви розв'яжете!» Зауважив Шафер. «Чи не здається вам, що ми граємо на межі фолу?» «Ну, все тому, що я надто молодий, аби умирати». Після паузи Шафер вигукнув. «Але чому я? Чому для цього завдання обрали саме мене?» Адже ця країна не моя спеціальність, а Бог їх знає, що сказав Сміт. Коли вже те пішло, то чому і я? Шафер саме дивився на нього довгим, недовірливим поглядом, коли раптом завмер і рвучко підвів голову на звук, що долинав згори. То, напевне, був шум вертолітних гвинтів. Обоє відразу це зрозуміли. шум наростав з півночі, з боку синього озера і рухався просто на них. Вертоліт був великий військовий, а свастику на ньому можна було розглядіти навіть на такій відстані. Шафер почав був відповзати назад під дерева на вихід шафера. Квапливо промовив він. Пси вже полюють на нас. Ну, Не думаю, відказав Сміт. «Сидіть на місці, тільки накиньте на голову вилогу». Вони швидко понакидали на голову вилоги маскувальних курток, так що побачити можна було лише очі та сміту у підзорну трубу, напівпритрушену снігом. За якихось 30 ярдів з будь-якого боку, зокрема і з гори, помітити їх було неможливо. Вертоліт летів над долиною просто до того місця, де в снігу лежало двоє чоловіків, коли він був уже за кілька сотень ярдів сміт, відчув тривогу.